Binele, este bine să fii plin de râvnă întotdeauna pentru bine. Galaten 4.18. Isus, umblat din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți. Faptele apostolilor 10 cu 38. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Romani 12 cu 9. Binele nu are hotar. Sfântul Grigorie de Nisa Binele este un fel de poarta evlaviei, Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeu nu caută la binele ce se face și pare că e bine, ci la scopul pentru care se face. Sfântul Ioan Damaschin Slava binelui stă în a avea cui să împărtășească binefacerile sale. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu a umplut pământul cu vietăți. Și pentru cine? Pentru tine. Dar pe tine, pentru ce te-a făcut? Pentru bunătate. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci nici binele nu e bine când nu se lucrează bine, ci este bine cu adevărat când nu-și așteaptă răsplata. Sfântul Ioan Damaschin Îndată ce ai încetat să vrei a deveni mai bun, ai încetat de a mai fi bun, Sfântul Ioan Gură de Aur.